Samlet her i dag. Samlet i studiet, og vi har fået gæster i Freundschaft. Vi sidder i et studie igen. Det er øh, altid dejligt, når vi ikke skal ringe sammen, føler jeg. Hva? Og vi har en hund også i studiet. Ja. <laughs> Det bank, er hele jeg. familien, der er, er samlet i dag. <laughs> ja. men, men, men Lasse, vi to er sammen, og vi har fået besøg af henholdsvis Simon og Julian. som hej. skal. <laughs> nu er <jeg>. hej. <laughs> hej, hej. Og, ind. og vi skal Og vi skal besvare nogle øh, lytter, spørgsmål, dilemmaer tanker i dag. Og øh, hvis der er nogen, der knurrer eller gør i baggrunden, så er det altså, fordi Dua, hun er så med til at optage. Og jeg ved ikke, vi er lige... Altså, er I, er I klar, dreng. Fuldstændig. Fuldstændig, ja. Og så altså, har I det godt? Kan vi lige... Ja. Vi har det i hvert fald ikke, dårligt. eller jeg har, det, jeg har det godt. Jeg, jeg har det, jeg jeg har det, har det, det er fantastisk. Jeg har det rigtig godt. Det er dejligt at være hjemme i København. Og det er dejligt at, hjemby. at være dit rette element med en mikrofon på, <laughs> ja, ja, ja. munden, så vi bliver net kan sidde og snakke i rigtig lang tid. <laughs> ja, det er, det er skønt. Okay, men altså, er I bare klar til, at jeg bare læser det første op, eller er der noget, I har lyst til at, at, at sige ind Skål hey, altså, eller skål i kaffe? Nej, altså, plejer I at være gode til at give råd? Eller be, besvare dilemmaer? Mm, ja, det vil, jeg synes, <laughs> det vil jeg sige, jeg synes, jeg selv er. Hvor, kan du huske, hvornår du sidst hjalp mm. et menneske med et jeg råd? Jeg føler, at jeg hjalper dig lidt på daglig basis. Så. <laughs> <laughs> måske, måske, måske, ja. Men nej, jeg kan ikke lige huske, hvornår jeg sidst deciderede her. Okay givet råd eller hjælpet, men øhm, jeg tror, jeg er god til Godt det. lige, du holder jeg den føler, der, der kaffekop op, sådan en ja. <laughs> rigtig visband. <laughs> det det, det, det, det sidder jo meget bedre. vis, ja. <laughs> ligesom Gandalf. <laughs> nu skal I bare høre her. Hvad med dig, Julian? Jeg synes også, jeg er god til at give råd. Det er jo et spørgsmål, man så kan stille tilbage til jer to, jo, og Simon også, som jeg er. Altså, det er jo lidt besvaret. Jeg føler, jo, jeg føler, jeg er god til at give råd. Nu var vi ude at spise i går, og der fortalte jeg jo Julian, at jeg synes, han har været rigtig god den første gang, han har været med og det blev jeg faktisk rigtig glad for at høre ja og det blev faktisk rigtig glad for at høre det er dejligt det også. Altså, altså normalt jeg sige, som, som, som din bedste veninde og du er min bedste ven mm -hmm. så uh, giver du mig mange gode råd men også tit altså, sådan, the, the blind leading the blind forstår du hvad jeg mener at ja, er det vi, nogle vi nogle lige ja. i nogle ja. gange ja. og du ved, sådan, har, har nogle gange mm -hmm. måske opfordret hinanden til at gøre ting ja. bare fordi det kunne være sjovt at se hvad der ville ske ja. Du ved, den slags råd, ja. dem kan du også give. Det er ikke det er de, altid de, de, de gode Ja, det de, ja, de, de øh, de går lidt hurtigt. De de er lidt råd, ja, det er lidt egoistiske råd, hvor du gerne vil ja. se, hvad konsekvensen man bliver, hvis du Så kommer man måske lige kan komme. Ja. Så man måske lige kan få en og drikke med en fredag aften. Ja. Nu øh, må vi i gang, inden vi bruger tiden på at, øh, at hygge. Selvom det skal der også være plads til. Er I klar til det første spørgsmål? Jeg kommer over til at trække mig lidt i dag, så det er jer, der ligesom bliver panelet, og så er jeg en form for ordstyrer. Og det første, det lyder sådan her... Ved I, hvem I er nu? Jeg føler, at jeg har tabt min personlighed i post-corona. Og øh, Lasse, jeg ved jo, at du har talt før om, øh, om det her med, at du følte, at du på en eller anden måde faktisk havde tabt din personlighed under lockdown. Kan du huske det? Mm. Eller, ja, ja, ja, ja, ja. Ja. ja, det kan jeg godt. Det var noget, jeg, Så jeg tænkte. Så måske du lige kan, kan lægge ud, om du sådan har fundet den igen? Ja, fordi nu har vi jo, øh, jo kunnet komme ud igen og være sammen. Uh, alle os venner er ude og vi er ude spise i går, og det er super rart. Og jeg synes, at jeg forholdsvis er den samme, men så stadigvæk ikke. Fordi at hver gang, jeg har været sammen med mennesker, eller mine venner, så øh, synes jeg, det er tit, jeg kommer hjem. Og så føler jeg ikke, at jeg sådan... Ja, det ved jeg ikke. Du, ikke var, du var ikke helt lige så fed, som du plejede. <laughs> nej, nej, nej. nej og, og, og igen, det lyder sygt. Øh, og, øh, og det lyder som om, at jeg synes, at jeg er den fedeste person i hele verden. Men jeg synes stadigvæk, der mangler et eller andet, når jeg er der. Jeg synes, at nogle gange, så kan jeg godt fade ud øh, flere gange, end jeg... Altså, i jeg går, før der var corona, så kan jeg godt sidde i et selskab, og så bare fade helt ud, og så komme med igen, og så grine med. Men jeg synes, der er en del gange, hvor jeg sådan sidder i et selskab, og så bare begynder at fade ud, fordi jeg synes, det bliver for overvældende hele tiden, at skulle øh, engagere sig i samtaler. Det går jeg ikke inden, der var jeg rigtig god til at være på i alle, lad os sige, fem timer, hvis jeg var ude i fem timer, men nu, der fader jeg ud, og det er jeg begynder at blive opmærksom på, og så kan jeg godt blive sådan lidt evne at komme hjem. Okay, hvad med dig, Julian? Altså, jeg har det faktisk lige. Jeg føler, at jeg er den samme som før lockdown, men jeg kan også godt mærke, at for jeg har haft den form for restløshed. Så nu hvor jeg for eksempel var ude i går, hvor vi var ude og var samlet, der kunne jeg godt mærke, at jeg havde, det var dejligt at være ude og møde nogle mennesker og øh, lave ting, i stedet for at være fanget i en lejlighed eller gå ture. Øh, hvor, altså, inden lockdown var jeg sådan, jeg havde da gået tur, jeg er bare blevet bekræftet, i, at jeg havde da gået tur endnu <laughs> mere. <laughs> altså, øhm, fordi det, det giver mig ikke noget, øhm, hvorimod at tage ud i går og spise rigtig lækker mad og hygge med dem, jeg har rigtig tæt med, jamen, det giver mig noget. Og på grund af corona har man ikke kunne gøre det, så i de der lockdown moments har jeg måske også været sådan lidt depressed og tænkt for, at det er nogensinde tilbage i mm. det, der giver mig værdi. Øhm, Men du så. føler ikke, at du har tabt din person i hvert fald? Det synes jeg ikke, nej. Det synes jeg. Og jeg føler også det, du siger Lasse, i hvert fald kan jeg også bare bekræfte i, at man jo øh, at, at lige skal vende sig til at være social igen, og ens ja, ja. hjerne lige, så så det er det klart, at man zoner eller fader ud, som du kalder mm. det, og så skal man lige samle energi til en samtale Så altså, jeg sover også meget mere, end jeg plejer, jeg bliver meget mere hurtigt træt, og ja. altså lige snart har jeg har sammen med mange mennesker, er det ikke rigtigt, Simon? Det ved jeg ikke, det har jeg ikke tænkt på. Jo, da Jeg havde været hjemme i tre uger for første gang fra Tyskland der sov jeg skulle der en uge. Ja, det var ikke ja. efterfølgende. Ja. Altså jeg kan i ja, ja. hvert fald huske, jeg, jeg ringede op dagen efter du var kommet hjem til Tyskland sidste gang du var hjem der Danmark i tre uger og der sagde du også selv du havde det, som om, du måske været på festivalen. Ja, altså er... man er totalt afkræftet, efter man er at man er ude ved at være socialt igen men det er ikke noget med at jeg føler heller ikke, at jeg har tabt en personlighed man skal bare anstrenge sig meget, meget mere. Mm. Hvad med dig Sim? Jamen altså nej jeg føler på ingen måde at jeg har tabt mig selv jeg føler lidt ligesom Julen sagde at øh at jeg, altså jeg har bare savnet det så meget og, og ligesom længdes efter det, så jeg føler bare, at, at nu når jeg endelig kan gøre det, nu er det for mit nedkommende første gang, jeg kommer ud og spiser osv. Og nu. Øh, og nej, jeg, jeg synes egentlig bare, at det, at, jeg, at det er skønt at være tilbage. Jeg har bare set frem til det så lang tid. Øh, jeg har måske også heller ikke på samme måde været øh, lukket helt inden og lukket helt ned. Jeg har stadig haft min daglig hverdag, som jeg altid har haft det. Øh, men selvfølgelig, det der med at gå ud med venner og sådan noget, det, øh, det har jeg selvfølgelig ikke kunne, kunne gøre, øh, som jeg plejer at gøre. Men, men på den anden side, så har jeg heller ikke, så har jeg også været vant til den måde, det liv, jeg har levet på. Og øh, sådan være god til at øh, lukke det ned, eller sådan ikke have det, fordi jeg øh, har været i udlandet, og, og sådan lidt har vidst, at jeg ikke kunne, kunne se mine venner før øh, måske ferier eller frivekend og så videre. Så jeg tror jeg lidt, jeg har lært det egentlig over mange år nu, det der med at være sådan Lidt i en boble for mig selv, men når jeg så kommer hjem, og når jeg så har mulighed for det, så gå ud og, og være sammen med venner og sådan noget. Og, og på den måde øh, føler jeg ikke, at jeg heller har tabt mig selv i, i, mm. i den her periode. Du har heller ikke oplevet en stor forandring i virkeligheden? Nej, vi nej, altså jeg har jo ikke haft det, samme, det altså, den samme. Hver dag, som vi andre havde inden lockdown. Ja, præcis. Ja. Men jeg tror også, hvis man har ople oplever det, det er der jo nogen, der gør, øhm, så tror jeg igen også tale om det. Øhm, helt klart. Ja, altså hvis man føler, man ja. har mistet sig selv. Mm. Jeg synes i hvert fald, at det gav rigtig god mening, det du sagde, altså, da vi talte om det under lockdownen. Det der med, at, man, at, at, at du ikke var blevet bekræftet i din person, altså blevet bekræftet i de ting, som du synes øh, var din fede karaktertræk. Det der med at være øh, sjov og, mm. og, og få folk til at grine og sådan noget. Du har ikke fået nogen til at grine længe, og det kan jo godt gøre, men så føler, at man har tabt sig selv, for at man så overhovedet sjov længere, så har man mistet det karaktertræk. Og lige så snart du så kommer ud blandt folk, og du kan mærke, at du stadig kan få dem til at grine, kan du så blive bekræftet i din person igen. Så jeg synes, det giver sygt god mening, det der med, at man føler, jo mere isoleret man har været for andre mennesker, at man så taber sin person, fordi der ikke er nogen omverden til at bekræfte dig i øh, dit eget selvbillede, på en ja. eller anden måde. Nå, nu øh, skynder vi os videre. Og jeg har fundet et øh, spørgsmål, der lyder øh, sådan her. Hvornår er det det rigtige tidspunkt at spørge, hvad er vi til en dreng, uden han skrider? Det... <laughs> altså, det, det må være en her, der godt kunne tænke sig at øh, høre. Hvornår kan man tillade sig at øh, ligesom sige, øh, hvad vil du gerne med den her relation? Jeg kunne godt tænke mig måske at være kærester, eller jeg kunne måske godt tænke mig bare at bolle, eller jeg øh, ved ikke rigtig, hvad jeg vil, men hvad vil du, uden at man så åbenbart virker for omklamrende og får folk til at løbe skrinde væk? Mm. Altså, jeg synes bare sådan helt generelt, at, at der er ikke noget tidspunkt for, hvornår det er sådan, okay. Altså, jeg synes altid bare, at man skal være åben og ærlig omkring det. Så altså, om man har set hinanden uh, et par gange, eller om et par uger, eller hvad det er, så synes jeg, at man, man allerede der kan, kan altså, sådan, bare snakke om tingene, hvad, hvad man føler, og hvad man, hvad man, ligesom, hvad man ser i det. Uh, og det kan jo sangs bare være, om man skal ses igen endnu, altså, endnu en gang, eller om det er, at, at man er begyndt at, at, at gerne vil lave flere ting, eller andre ting sammen, osv., Altså, jeg synes ikke, at der er noget, sådan noget tidspunkt på, hvor man sådan, skal føle sig begrænset til, at man skal sådan, tænke, okay, er der, er der nu gået, har vi nu set hinanden i, i lang tid nok til, at jeg kan sådan, spørge, hvad føler du? Det, det, jeg, føler, jeg synes ikke, der er noget sådan, tidspunkt for det, hvor det sådan, er okay faktisk. Og jeg synes altid, det er okay at, at være åben og sige det. Og så skal man så også bare være øh, klar på, hvad kan man sige, at, at man kan få et, et svar, som man ikke måske håber på eller forventer, men så kan man også snakke om det, altså, og så kan man altid sige, at jeg, jeg er ikke der lige på, på nuværende tidspunkt, men, men det kan vi, altså, jeg, jeg kan stadig godt lide det, jeg, kan stadig, jeg føler stadig, jeg kan med med bla bla, sådan nogle ting der. Så for mig er det altid bare sådan, at være åben fra start af, og ikke sådan, gå ind med noget, hvor man føler, åh, er det, er det forkert tidspunkt, jeg nu begynder at spørge det her om, om det ene eller det andet, men bare sådan generelt fra starten af være, være åben. Ja, fordi at, altså jeg tænker også, at de følelser, personen har over for drengen, bliver jo ikke mindre af, bare fordi at han eller hun ikke siger det til ham. Altså, så er det bedre at få det i talesat, og så kan man ligesom tage udgangspunkt mm. derfra. Hvis, det så ikke er, hvis man så får et svar, øhm, det er jo lidt en lottegupon, når man øh, bevæger sig derud, men be, be, hvis man så får, får et svar, som man ikke forventer, og som man ikke bliver glad for, så må man så tage den derfra, øh, Altså, det er jo en logikopong, sådan noget kærlighed, der Okay, men I har ikke en, en, en form for øh, estimat for... Øh, man, man, man kan i hvert fald ikke spørge efter en uge eller to dage. men Altså, jeg vil altså, sige, hvad? at altså, jeg vil sige, efter to gange, så virker det meget, meget øh, altså voldsomt. Altså, men jeg deres, tror også, det lige, kommer... Det er sådan lige spørgsmål, sorry. Ja, ja jeg, jeg tror også, jeg er meget enig med, hvad du siger, Sim. Også, at relationer er så forskellige, øhm, og... og i sidste ende, så handler det også om, at vi skal aldrig være bange for at kommunikere. Vi skal aldrig være bange for at blotte os, uanset hvad det er, vi har brug for at få en, en, en idé om, for at vi kan være i en relation, uanset hvad det er. Så i forhold til, om der skal være om der er en tidsbegrænsning på, hvornår kan man tillade sig, og hvad er vi? Er det, er det kun seksuelt, eller er der også noget med? Hvis du føler, at du har brug for som menneske at, at, at kunne navigere noget bedre ved netop, og kunne i det, så, så vil jeg gøre det. Og jeg vil sige, så skal man gøre det, fordi... Vi bliver nødt til at kommunikere. Um, jeg, synes bare, og... jeg synes bare, at selve spørgsmålet er sådan, direkte, sådan, hvad er vi? Men man kan jo selvfølgelig stille ja, men på Man en prøver en jo måde. ikke at sige, hvad er vi, Nej, hvis det er mener, hvis man, hvis kan vi sig, man kan om det. tale om det. det på en anden Præcis. måde. Kunne sådan, hvad føler med... du, og hvad, hvad, hvad synes, du, hvordan synes du? Præcis. Kommunikation på en helt anden Start med at sige, hvordan man selv har det, og så hvad personen synes om det med. Jeg synes stadigvæk lige, at man skal måske lige vente. et, altså Ikke første gang, heller ikke anden gang. Men altså hvis det bliver ved med at være nice, og du ser personen tredje gang og fjerde gang, så kunne måske godt lufte stille og luft i den, Men de to første gange ser jeg lidt som sådan... <laughs> ja, ja, så, nu så nu så lærer man, vi hinanden at kende hinanden. og sælge hinanden ja, ja, ja, ja, ja. Altså ligegyldigt hvad, så skal man måske bare i sidste ende mærke sin mavefornemmelse, ligesom med alt muligt andet. Og hvis det er, man føler inde i sin mave, at hey, jeg har brug for i talesæt. hvad vi er, jamen, så, så åbne op for det, og så se, hvad, hvad modtagelsen bliver. Og så ligesom. tænke på det. Men jeg synes også bare, at man skal passe på, for det kan også være, at personen, der så øh, er ham i det tilfælde her, der så får der at vide, har slet ikke sat sig ind i den tankegang endnu. Men, men det, er derfor, person, det, når, ja. Ja, det er jo derfor, man skal tale om det. Ja, det er også derfor, jeg føler, at man, skal altså, sådan, man kan bare snakke om det løbende. Ja. Fordi det der, jeg, jeg kan også godt forstå det der med, at man skal være, at man bliver bange for, eller man kan sige, sådan, det føles voldsomt sådan, skal spørge, hvad er vi? Fordi man kan, man kan godt være bange for, hvad den anden modpart, så hvordan de vil reagere, om de sådan, okay, wow, det var hurtigt, du spurgte om det, så, sådan, altså, så trækker de sig måske, eller, sådan, eller mm. så bliver men det... Men der vil jo altid være en sådan, reaktion. En, wow, det, det var alt for ja. tidligt. Ja, ja, præcis. Det er også derfor, jeg føler, at det, det er sådan, det, det vil jeg ikke. Øh, råd til at spørge på den måde, men mere bare, sådan, altså, men... bare løbende snakker om det, sådan, og, og hvad man føler, og hvad Spørg om, hvad den anden føler. Må man spørge, så til gengæld efter et par dates, eller nærmest på første date, godt spørge om, hvad vil du gerne? Hvad er du på udkig efter? Er du egentlig interesseret i, i at skulle finde en kæreste lige nu, hvis nu man er matchet på Tinder? Eller er du egentlig mest bare ude, for, fordi du gerne vil drikke et par øl og, og altså, op på eller du ved, Eller er det også for, for voldsomt at stille det spørgsmål? Fordi det er jo også lidt, hvad er vi? Det er jo den der øh, forventningsafstemning, som også godt kan skræmme folk. Altså ja. jeg synes sådan, som... Nu jeg er jeg gay og sådan noget, så i forhold til os, i hvert fald mine gay-venner, nu kan jeg ikke snakke på alle svejne, men i forhold til dem, jeg kender, mine venner, når vi sidder og taler om kærlighedsrelationer, også det der med, når man møder en, hvornår skal man netop åbne op for, hvad er vi, man har brug for noget, vi, så, øh, så er det ofte sådan, jamen skal vi bare have sex, eller skal vi, når vi mødes, eller skal vi øh, date? Mm -hmm. um, så, det, så det er i hvert fald ud fra dem, jeg kender. Der, øhm, der er ikke noget problem med i starten på en, på en stille og rolig måde at være sådan, hey, jeg skal bare lige vide, hvad forventningerne er. Er det en middag, eller slutter vi af med, where thank you, ma'am? <laughs> øhm, <så>, øhm, <laughs> men, men ja, jeg, jeg er enig i, altså, jeg synes, at man kan, man kan spørge eller sådan, snakke om det. Hvor er du henne i dit liv, og hvad, hvad er det, sådan, du, du føler dig? Altså, hvad er det, du ser dig selv uh, som lige nu? Men jeg synes måske, første dag, sådan er stadig... Måske lige lidt tidligt, altså, men har, det var sådan det, der hvor du hen, henne, hvad vil du gerne? Har I prøvet at, at blive skramt af, at der var nogen, der spurgte jer om noget lignende? Nej, jeg har prøvet at skræmme andre væk ved. Jeg. Ja, det har jeg. <laughs> det er ligesom mig, skat. Ja, så... <laughs> altså, jeg har, jeg har prøvet sådan, øh, hvad kan man sige, at blive altså blive skramt af det, men det var fordi, at jeg fra starten af havde givet udtryk for, at jeg ikke var interesseret til i nogle forhold, og at jeg, jeg var lige kommet ud af et forhold og så videre, at jeg ikke sådan, det var jeg klar til, men, men så ville modparten så noget andet. Øh, er det mig, skal? <laughs> Nej, det ikke Nej, her, <laughs> ja, her sidder du. Men, men, <laughs> men, ja, du med en Men der var jeg bare sådan ærlig omkring det, at, at, at jeg ja, det skal du bare vide, at jeg er ikke er klar til at skulle i et, et forhold lige nu med det samme igen, før jeg lige kom ud af et, øh, og det indtår I, at, at det så øh, bræstede det forhold, eller, eller hvad, hvad kalder man relation, det? relation. relation, ja. ja. Fordi at modparten var, var klar til noget andet, og det var jeg ikke. Um, og, og, men det var ikke, fordi jeg følte, at det var sådan... Jeg følte ikke, jeg var en idiot, fordi jeg, fordi jeg Nej, sagde, jeg sagde det. Nej, det er det, heller ikke at, at blive skræmt væk. Der er du nærmere bare ærlig ja, omkring, præcis. hvor du er. Det er jo også forventningsafstemt. Det er jo ikke, fordi man ikke må, må sige, at jeg er altså ikke klar til et forhold. Det skal man jo hellere end gerne sige, mm. så man ikke holder folk hen, mm, hvis de nemlig. er det på den anden nemlig. måde. Ikke? Ja, så jeg synes også, men det er også, jo ældre man er blevet, så synes jeg bare, at den der forventningsafstemning er pissefed. Og, og jeg kan godt forstå det grænseoverskridende, også fordi man kan være bange for at høre, hvor folk er. Men hvis man nu selv går rundt med nærende ønske om at få en kæreste, så er det jo også og at altså, i god så en sin tid på nogen, der overhovedet ikke har lyst. Så er det jo meget godt, netop ja. som du gjorde, at være sådan, hey, det er jeg ikke lige klar til, eller hvad ved jeg. Men altså, I synes, for lige at, at man at man, man forventningsafstemmer ikke lige frem på første date, men hvis man lige har set hinanden anden på et par date, så kan man godt begynde at lægge kortene på bordet og lige så stille øh, åbne op for en dialog omkring de forskellige behov. Ja. Men, men, er det det? men jeg ja. synes, det der spørgsmål med sådan direkte, hvad er vi? Mm. Øh, og hvad, sådan, det synes jeg er et forkert spørgsmål. Ikke men meget ja. Sådan overrumplende. Ja, som, og det, wow. kan godt, det kan godt hurtigt skabe sådan noget øh, frygt, eller hvad, hvad kan man sige, på en anden, anden... Hvor den anden part tænker sådan, wow, det var... Øh, det var et vildt det, spørgsmål, sådan, så ja. det trækker man til måske, eller et eller andet. Og mit også lige, jeg vil tage med på vejen, også i forhold til råd, er at altid være med 100% i alt, hvad man gør af relationer. Øh, og føle, få lov til at føle, uanset hvordan og det Vi må aldrig stoppe med at føle, fordi at det, det skal vi bare. Nu er vi jo i, i dating, så nu kan jeg godt tænke mig at øh, høre, hvad jeres holdning til Tinder er. Og jeg ved ikke, har du nogensinde Nå, haft... Jeg kigger op mig? Fordi jeg, jeg, jeg, jeg fordi ved du ondt... Altså, vi sidder fire mennesker den herinde. herinde. Den jeg ved, at tre af os <laughs> har haft en Tinder. Jeg ved ikke, om du nogensinde <laughs> har haft Tinder. Nej, det har jeg faktisk ikke. jeg Så, har Tinder. Øh, <laughs> men jeg har en nu. Ja. <laughs> jeg har lige haft den, jeg har lige i går. Nej, hvad hedder det? Jamen, øh, det, det er lidt svært at snakke om, fordi jeg aldrig har haft den jo. Øhm, Så min første tanke omkring Tinder er jo bare, at det er en... Bolle-app, en sådan en, skal vi mødes og bolle? det er jo måde. netop interessant at høre, hvad din holdning egentlig er til Tinder, fordi du aldrig har haft den. Hvad er grunden til det? Det er, mm. fordi du bare synes, det er en bolle-app, og det du er du ikke interesseret i. Øh, <laughs> du er ikke en boller. <laughs> øh, det kan godt lyde sådan mærkeligt, men jeg har lige, jeg har lige sådan... Øh, <laughs> det må da kommet til dig. <laughs> jeg har lige været i den situation, hvor jeg sådan tænkte, fuck, jeg øh, vil gerne snart bare øh, møde en, eller have en eller anden, jeg skal bolle med, så jeg lige sko' lyder det agtigt Mm -hmm. Så det er egentlig, jeg tror også, det er derfor, at jeg aldrig har haft det, fordi jeg har aldrig været i den situation, hvor jeg sådan... Du har også været i forhold den største del af det. Der... Ja, men også, også, de, øh, også de tidspunkter, hvor jeg har været single, hvor jeg ikke har været i et forhold. Øh, for eksempel lige når jeg er kommet ud af et forhold, så er jeg heller ikke, fordi jeg har tænkt sådan, fuck, jeg skal bare ud og... Jeg, jeg mangler en eller anden, og skal bolle med, og skal, skal finde en eller anden sådan med det samme, eller sådan, på den måde, jeg har altid bare sådan... Jeg har lige sådan søgt det virkelig sådan voldsomt meget, så derfor har jeg altid bare ventet, eller hvad kan man sige, er bare sådan gået og, og, og, og taget det stille og roligt, og så er der kommet nogen, eller jeg har set nogen, eller skrevet til nogen, ligesom jeg skrev til dig, og så er det endt i, hvad, hvad end det er endt uh... Ligesom jeg skrev til dig. Næh, altså, men, du fulgte men dig. mig, det skal blive du fulgte mig <laughs> så, på Instagram. Så en, Julian, så, så. Ja, du, fulgte, du gjorde ikke en skid, du fulgte mig en eller anden Råsø søndag eftermiddag, så stod jeg og tænkte, Nå. Det er det spændende. spændende, at der kom må, der ryger en diam ind, eller så fulgte jeg tilbage. Der kom aldrig en diam. Jeg sendte emojis på alle videoer, du lavede, Ansan. Ja, det er emojis. til ligesom at få lidt opmærksomhed. Du svarede ikke på en skid. Nej, Så men... en af syv hestet på Søpavillon, skriver du, er du ude? Og var det det, du refererer til, som ligesom jeg skrev til dig? Nej, men... Mr. Romance. Mr. Er... Yeah, yeah. Romance. Ja, Mr. Romance in the house. Det forklarede meget godt, hvordan jeg er som person. At ja, jeg ikke sådan, en stiv. At jeg, ikke, at jeg ikke er sådan... Jeg, du er en stiv, mand. Det er det samme, men jeg har aldrig været på... Jeg behøver ikke tænder, for jeg skriver jo bare til pigerne, når jeg stiv inde på Instagram. <laughs> nej, nej, jeg har aldrig været på en date heller. Og jeg har aldrig været på... Nej, sådan, det er rigtigt. Altså, jeg har aldrig været på en, overhovedet en enkelt date, hvor jeg sådan, Skriv med en, skal vi mødes til at spise frokost, drikke kaffe, eller whatever man gør på en date. Nej. Det har jeg jo aldrig, det har jeg i aldrig i været chocolate. på. Så jeg har altid bare været sådan, ja, det øhm, det kommer, når det kommer. Og det Okay. Ja. ja. Så det, jeg synes, det... Lad os så komme over til nogle drenge, som jeg ved. Jeg synes, det er meget sjovt at høre dig fortæl om, hvordan Tinder for dig er sådan en bolle-app, hvor som homoseksuel mand, bruger vi jo til at mødes mm. med fyre for at få sex, hvor Tinder sig er blevet pen pendant til det, hvor det er så det seriøse, hvor vi dater og møder øh, fyre med henblik på øh, forhold. Mm. Så det at være homoseksuel og navigere på en social dating-app, og det at være heteroseksuel, det er tydeligt, kan jeg høre, at det er to forskellige øh, opfattelser af, ja, klar, klar. hvad, øh, hvad appsne. Kan. kan, ikke? Ja, også mm -hmm. fordi nu, altså, nu har jeg haft Tinder, og jeg er heteroseksuel, og det er, altså, det er en bold app Ja, men jeg har læst, altså jeg kender, kender eller, en, som har fået en med. besked af en fyr, hvor der stod, at jeg var hjemme og sude coke, og jeg skal hen til at slikke min pik, hvor, det sådan, hvor jeg hej. tænkte, er det grinder det her? Eller? Ja, ja. Men det var Tinder simpelthen <laughs> er, ja. til en lille harmløs pige, der bare ville øh, på date og gå en tur ved vandet, ikke? Mm. Så jeg det er jo sjovt, hvordan det er forskelligt. Men altså, du har da brugt den app til at komme på dates? Det vil også altså gerne lige sige. Altså rigtig dage, yeah. hvor jeg har sushi og været ude at gå i Haarsgården og sådan nogle ting. Yeah, er det er ikke ude i bare i, udelukkende været ja Ja, det er rigtig nok. Altså jeg, hvad det nu? jeg fik Tinder for første gang som 19-20 år år, efter jeg var været i et forhold i sådan tre 3-4 år. Var ikke og, øh, Så er 20. Ja, der var da du var ude på Vøjse, ikke? Så var 20. Ja. 20, ja. I start 20'erne, der, der prøvede jeg så Tinder for første gang. Og øh, altså, jeg, jeg fik lidt af det hele. I starten, der var det meget, øh, skal I mødes? Så var det meget, øh, ja, så, øh, det var for at knalde. thank you, man. Ja, og så, øh, men, men ja, det er rigtigt nok, som du siger, Ida, så har jeg også været i dyrehaven. Jeg har øh, også været ude og drikke et par øl med nogen. Øh. Uanset hvad, så synes jeg, det er ret interessant, at der sidder tre mænd i det her studie og siger, at det er en bolle -app. Eller i hvert fald to. To. Ja, jeg siger, ja, men du siger men, ikke jeg. men, men og, og jeg har egentlig aldrig nogensinde sådan brugt den til det, eller fået øh, den slags øh, succo for dit røghulbesked, eller hvad det var, du sagde, Julian. Øh, eller øh, Dickpicks, eller noget andet. Jeg er altid bare sådan blevet inviteret ud på dates og været på øh, dates. og altså sådan, Jeg har flere venner, som er kærester den dag i dag med øh, nogen, de har mødt på Tinder. Det, har jeg også en, det er altså nogen, der skal have også børn også. den dag i dag. Men er, sådan du sådan, har brugt sig, på en helt anden måde. Jeg kunne nemlig godt huske, at vi havde Tinder på samme tid. Hvor at du så mine matches igennem, og så, og, og, og, så, og så taler vi om de her matches, og så var jeg sådan, jeg kører bare det hele til højre. Ja. Hvor du sådan, øh, altså du, du, du var lidt mere kritisk ja. ved din matches. Jamen, jeg skal og er... også lige sige, altså, okay. som yes, Idas bedste ven, øh, kritisk. Du har, du har bare været meget opmærksom på, at der hvor du vil hen i dit liv, så har du brug for nogle ting... Mm. Øh, og du søgte også selv nogle ting. Så det der med at være kritisk, jeg synes, det er så negativt ladet. Jeg vil mere sige, at du har vidst, hvad du søgte, og du ved, hvad du godt hvad du, hvad du sætter pris på, du vil have en mand, altså. Så det hedder du jo. Jeg skal lige hurtigt indskud her, at jeg har absolut <clears throat> intet imod øh, altså, appen, Tinder og, og har igen, eller også som du sagde, øh, masser af venner, som har fundet deres kærlighed og skal have børn sammen. Altså det er jeg heller ikke... Så skal der gøre sig for alle? Jo, nej, nej, nej. Det er bare for at sige... Vi støtter. Hvorfor er det? Det er jeg opfatter af mig selv personligt, og det er det, hvis jeg nu havde lyst til det, så er det jeg ville bruge den til. Men det er jo også fint, men jeg vil heller ikke gerne bruge den til at få et godt knald. Selvfølgelig, folk skal bolle det, de gerne vil. Det er bare... Men, altså det er sgu da... Det er så fedt, hvis man kan møde sin ægte kærlighed over Tinder, og, og ligesom finde øh, frem til, til altså, dem man har lyst til at være sammen med igennem en app på den måde. Det jeg synes jeg også, at altså, Tinder er et genialt sted, hvis du bare altså hvis du finder en, der vil det samme som dig. Ja, og hvis man er på jagt efter kærligheden, om du bruger en app, eller om du mødes med dem Netto eller yeah, ej, yeah, go for it. Uh, vi fortjener alle sammen at blive elsket af en, så um, get yourself out there. Yeah. Yes. Vi bliver i uh, dating. Der er et til, øh, spørgsmål her, og det lyder sådan her. Hvis man stadig savner sin eks til tider, er man så overhovedet klar til at dette en ny Julian? Nå, ja, hold da op. Det var meget rette det var mig. Nej, det var øh, mig, der ja, sagde det var, navn. Ja, ja, det var fint. Nå, fint. Det var ikke personen, der øh, havde Jamen, øh, både og. Altså, jeg tror lidt, øh, jeg kan ikke huske, jeg tror, det var lige inden vi gik øh, on en eller også var det, var det ikke også der havde en samtale, Simon, eller noget, hvor vi også talte om... Eller også var det en anden? navn? men jeg tror... I de sidste... Nå, men bare sådan generelt, hvor man er over de, kærester? Sådan, vi snakker om altså, det i ja, går. går. Og uh. jeg tror sådan, du ved, jeg brugte også en lang tid, jeg har kun haft én kæreste, der brugte jeg rigtig lang tid på at komme over ham, fordi det var, hvad ja, det var. Ja, arbejder vi stadig på. Og, og det arbejder vi stadig på. <laughs> men jeg vil sige, du er klar til at give dig hen til en anden, så længe du ikke tager alt lorten med over i det nye forhold. Mm. Fordi dem, du der skal begynde at elske dig om, men de fortjener at få den bedste udgave af dig. Mm. Så bearbejde bear, bear dit shit først, inden du tager shitet med over det andet. Og som jeg siger, mit ordsprog er, har du lort på styret, eller har du styr på lortet? Ej, det er dit <laughs> Og Det står jeg okay. på tavlen. Ja, ja. Det er Og man vil helst gerne have styr på lortet, vil jeg sige det ude. Så øhm, jeg vil sige, øhm, som svar på spørgsmålet er det bare, jamen, hvis man føler, at man har bearbejdet de traumer eller de ting, der skulle, inden man giver sig 100 hen til en anden, som man skal være i en kaldes med, så gå for det. hvis ikke, så måske du noget soul searching, og måske få nogle værktøjer til at bearbejde det. Men det er jo ikke at give sig 100 hen. Det her er jo bare, hun spørger, eller vedkommende spørger bare om personen kan date. Altså kan man godt tage ud og drikke en øl eller være på tinder eller et eller andet. Så altså, du hvis kan man gøre man det så længe du ikke. Du kan gøre det så længe du ikke er ødelagt, i en eller anden form. Altså så længe du, du ikke Ja, jeg skal, jeg skal, jeg skal sagtens... lige vide, altså sådan med, at man er for eksempel er blevet dompet, og man øh, stadig har vildt mange følelser for sin eks, og man stadig, øh, at man er ked over, at man ikke er sammen med den her eks. mere. er det sådan det der menes, eller er det sådan med, altså, det må det vel være, tænker jeg, at, at, det. at det er vel bare, altså, du lige gerne du savner... Have konkretiseret savner? Ja, altså, jamen, det er det bare sådan, at man tænker på en gang imellem, man, eller knust. Ja, præcis, for selvfølgelig er det, er det ens fortid, og selvfølgelig vil man have en masse minder, og en masse ting, man har lavet sammen, og så videre som man tænker tilbage på, men derfor kan man jo stadig være fuldstændig over det, og sådan være 100% øh, klar over, at det her, det, var ikke, det skulle ikke være, være, være dem øhm, Og så er det jo fint, at man har en masse fortid, og en masse ting sammen, hvor man har også haft det godt, og bla bla, og sådan nogle ting, men men man ved 100% med sig selv, at, at om hvis eksen kom i morgen og spurgte, om man skulle finde sammen igen, så ville det, så ville det stadig være et nej så, så jeg synes, det er, sådan, det, det, det er svært lige for mig at svare på, fordi jeg ikke ved, om personen mener, at, at, at de er over det. Øh, på grund af at de, Jeg tror, at personen savner, savner. Yeah, så, sådan, Lidt de, de de blevet, og ja, men måske så kan man blevet, jo heller ikke gå i de en, en relation, op, hvis det er savner, savner. det er nemlig savner. det, jeg føler. Hvis man, hvis man stadig har følelse for sin eks, som man, man stadig... Øh, går og tænker på, at, at hvis, hvis eksen skrev i morgen, så vil de gå tilbage, så er man 100% ikke klar til at gå ind i et forhold. forhold. Enig. Hvad altså, hedder at... du, mister Storarm? Hvad hedder det? Jeg spørger lige være 100%. Det var at date og ikke at gå ind i et forhold. Ja, altså der står, at man er så klar ja, til at date. Fordi at nogle gange, så kan det altså også godt, at, altså godt hjælpe at komme ud og se andre. Ja, altså, kan man... Det, gøre, altså, det gør stort set alle, når man, når, den, er, ja. når man er forbi en æg. Så og går man jo kan går man som, ud og, og hygger sig og så videre. Præcis, ikke? og det kan føles som et bjerg, at bestige uden ben. Men det er nogle gange det, der skal til. Fordi at øh, det nytter heller ikke noget at, altså, at blive ved med at ligge derhjemme i sin seng i førsteårsseling, og så tænke på nej, alle nej, de minder, nej, og kigge billeder, og ligesom være i det. Så må man hellere sige, det er sket, jeg savner personen sygt meget, men nu trænger jeg også til at komme videre, og så prøver vi at date. Hvis så det eneste, du kan tænke på Imens du er på date med en ny person, så må du så tage det derfra. Mm. Men jeg synes altså, at, at selvom at du savner din ekskæreste, så er det rigtig godt at komme ud og date nye mennesker, fordi ja, ja, altså. at ellers så kommer du aldrig nogensinde. Også, så kommer sådan... du stadigvæk til at. Men men jeg vil også sige, ja, det er det, og jeg er fuldstændig enig. Øhm, men når det så er, apropos det vi lige talte om før, når man så måske skal have den snak, hvad er vi, hvis man der kan mærke? men stadigvæk savner, mm. savner, ja, ja, ja. Så, så skal man altså være ærlig og sige, jeg er ikke klar til at gå ind, ind i det seriøst. Det er også det, man skal, det kunne, du skal sig. lige, men... lad os sige det dig, som lige er gået for din ex, og du stadig savner, eller mm. du er blevet droppet af din ex, og du stadig savner den person, så går du ud og det, så har det sjovt, og du hygger med dine venner, bla. bla, bla og så møder du øh, i de tilfælde en pige, øh, som måske bliver vild med dig, og mm -hmm. så du skal også se det fra det synspunkt, at sådan, så, du, altså, så, så kan du måske godt sådan, fange hende i, og sådan, på en eller anden måde og, og, at du er ikke klar til det, fordi du savner stadig din eks, og du har stadig følelser for hende, bla, bla, bla. men nu møder du lige pludselig den her nye pige, som får hurtigt følelser for dig-agtig. Ja. Og så kan man godt lige pludselig ende op i et eller andet lort, føler jeg, der. 100%. Men selvfølgelig er jeg enig i, hvad du siger, det der med, at man skal gå ud og, og altså, være sammen med mennesker, og have det sjovt og sådan noget, det, det, det føler jeg også er en rigtig vej og og komme videre og på den måde. Men Simon, så du tænker, at hvis man savner, savner nogen, så skal man faktisk næsten holde sig fra datingmarkedet for ikke at sove andre mennesker, der øh, faktisk kunne gå hen og blive vild med dig, selvom du bare er ude for at prøve at komme over din ex. Ja, præcis. Så synes jeg i hvert fald, man skal være ærlig omkring det her. Jeg er lige blevet droppet, og jeg vil gerne ud og have noget sex, eller jeg vil gerne ud og have det hyggeligt, eller whatever. Men bare man, man skal, man, man, man, man skal i hvert fald lige være sådan, man, man skal være ærligt omkring også og sådan lige fortælle modparten, af, at det her er så her, man er. Og man det ikke er jo faktisk løbe. lidt interessant. Nu står jeg lige. Så det er jo faktisk lidt interessant. Så der synes I faktisk, at man skal spille med åbne kort fra første date. Selvom at vi før sagde, at det var lidt grænseoverskridende. Jeg, jeg du behøver så måske ikke at sige det øh, første aften, du mødes og har det sjovt. Eller, men, men hvis vi begynder at se hinanden sådan, øh, regelmæssigt, så synes jeg, at, man, at det er noget, man skal, man skal overveje at sige. Eller så synes jeg, man skal sige det. Ja, okay. fordi det kan, det, det, det kan også igen virke meget overvældende at komme første date at sige, jeg har lige kommet ud af et forhold. Jeg har ikke lyst til noget seriøst. Også sådan lidt når man, så tror jeg at jeg var god. Hvor jeg ja, ja, ja. var præcis. Nej, hvis ja. det bare date jo, det er jo ikke vent, ja. men det man... er pul. Nej, men også hvis nu, ja, ja. når man når man, uh, hvorfor, du, uh, altså, hvorfor har du altså hvorfor du allerede konkluderet at jeg vil noget søds med dig? Er ja, altså, så ja, ja. prøv lige back og slå lige af, altså. Mm. Ja, men på den anden side kan du også så altså, kan man også se det fra den, fra den anden den andens synspunkt og sådan det hvis modparten så er sådan jamen det fint, det, det, det er også det, jeg søger. Så er det jo perfekt, jo. Mm. kan man sige. Julian, har du prøvet at tage på en date, mens du stadig og savnede sin ex? Ja, i starten. I starten, ja. Gjorde det noget godt for dig, eller gjorde det måske noget dårligere? Set i retroperspektiv gjorde det jo noget godt for mig, fordi det endte jo med, at jeg langsomt men sikkert kom over vedkommende. Men jeg var også meget opmærksom på, når jeg skulle på date, at sige, at jeg er i en, phase, i en proces, hvor jeg er i gang med at komme over min ex-kæreste. Mm og der er så lot af hurt, og der er så lot af ting, <laughs> som jeg skal bearbejdet, så du skal også bare vide til personen sige at uh, vi start, kan starte ud med at have sex, men i forhold til en kærlighedsrelation, der er simpelthen ikke klar, så ja, er vi er tilbage ved ærligheden. Ja, præcis ja. og, um, og jeg er meget det, det er godt, sådan jeg. fisken på disken og så må personen tage det, tage det til sig selv. Men sådan det, okay. er det? Så må altså. jeg, jeg, jeg, jeg, jeg giver ikke. Så har det. man en chance, så har den anden person en chance for ligesom at, at reagere på det. Altså, ja, okay. hvis jeg lige, ja. Nej, men, så så, okay. så lige det øh, sidste her. Da jeg, hvad hedder det nu, øh, og min ex vi gik fra hinanden, så gik der knapperne op to dage. Så downloadede jeg Tinder, så var jeg sammen med den her, en ny pige. For jeg tænkte, jeg må finde ud af, altså det var, altså min ex der var den eneste, jeg havde været sammen med på derværende tidspunkt. Jeg havde ikke prøvet at være sammen med andre piger. Og der kunne jeg mærke, at da jeg så havde været sammen med den nye pige her, okay, altså, der er jo også andre. Og er ikke mm. kun den her ene person her. Mm. Så altså, man får også lidt en øjenåbner ved at ligesom bare springe ud i det, gør det. Det gjorde det. du i hvert fald. Men jeg, jeg, hvis vi lige skal runde af her, så handler det altså om at være ærlig og have sig selv med, men først og fremmest lægge kortene på bordet over for de yes. personer, som man eventuelt går på date med. Så vil jeg bare sige, at det kan altså også nogle gange være vigtigt at arbejde med sig selv, og så vente med at gå på de der dates. Jeg er helt sikker med på det der med, at det kan være nice at komme ud og få en øjenåbner, og øh, få lidt sex og sådan noget, men det kan altså også være rigtig nice at hænge ud med sine gode venner og veninder og familie, og øh, og ligesom bearbejde det her saun og den der sorg finde ud af, hvad det er, man savner. Hva, altså, du ved, sådan nogle ting. At drikke en masse øh, juice og øh, saft af bare Tiden lærer en lille Altså, ja, og tiden. Og, og så det ellers kan... så er det bare tid. Tid, så, tid, det. tid. Tiden, tid. Det. Og det kan være rigtig, ja. rigtig tid ja. nogle gange. Er det ikke utroligt, hvor hurtigt vi vender os til dårlige arbejdsforhold? Chefen, der siger, at det er jo en del af oplevelsen.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 Nu skal vi over i øh, en, en lidt anden boldgade, noget som jeg synes er øh, rigtig, rigtig interessant, og jeg glæder mig til at høre, hvad I har at, øh, at sige til lige præcis det her spørgsmål. Det lyder sådan her. Hvornår fortæller man nye mennesker, dates, at man er psykisk syg, og er det ok at lade være? Og det skal jo lige siges, at der ikke som sådan er nogen i det her studie, der øh, har en øh, psykisk lidelse i hvert fald ikke en aktiv en. Og, øh, og, og derfor så kan I jo kun tale ud fra, hvad, hvad I vil, vil føle, hvis nogen for eksempel fortalte det til jer. Mm. Øhm, eller hvad I selv, hvis I kan forestille jer det, hvordan I sig selv vil have det, med at skulle fortælle nogen det, og hvornår vi så vil gøre det i en relation. Øh, ja. Skal jeg, jeg gentage et spørgsmål? Nej, nej, nej, jeg har selv igen prøvet det, øh, og... Ja, ja, men det er fordi, og det, derfor så er det også svært at give råd omkring, fordi det kommer an på, hvordan man er som person. Øh, men jeg er selv som person, at, at jeg, kan godt hånd, altså jeg kan godt håndtere det, jeg kan godt klare det og overskue det. Øh, så jeg elsker det, og synes det er det fedeste, og ligesom at og, øhm, få at vide og igen være, være åben og ærlig, øh, så man ved det til at starte med, at, at der kan være nogle ting, der, der ligesom er årsag til, at man regerer på en vis måde, eller at man, man er på en vis måde, og det ene eller det andet. Så For mig, fordi jeg er en en person, der godt kan, kan, ligesom, kan overskue det, så, så elsker jeg, at man, at man fortæller det så hurtigt øh, som muligt, øh, og, og ligesom, man ved, hvad, hvad, hvad personen øh, har af psykiske, psykiske lidelser, og det kan være det ene eller andet, det er en lige meget, men bare sådan, så man ved, at man selv kan have det med i, i sin egne øh, overvejelser, eller hvad man siger, sådan, af, sådan sin egen syn af personen, at man ikke. så føler godt, at man kan, kan, kan få et forkert øh, syn af personen, hvis man ikke ved de her ting. Mm. Ja, og det synes jeg er jo lidt selv for, altså både for den person, som, som har de her, som lider med de her ting, men også for, for den anden person, at, at man kan hurtigt drage nogle konklusioner og bare tænke altså forskellige ting, hvor man sådan tænker, at det er ikke noget for mig, man ved, men, men fordi man ikke vidste, at, at den her person har de her, lider med de her ting. Mm. Så, så Igen, øh, fra mit, mit synspunkt, så, er det, så synes jeg, at man skal komme ud med det, lige så hurtigt, man kan. Hvad tænker du, Lasse? Øh, uh, ja. Yeah. Jamen, der er jeg også meget enig med, uh, med Sim. Også fordi, at hvis jeg var person, der fik det at vide, så ville jeg uh, føle meget hurtigt, at der var noget uh, tillid, altså uh, til mig. Altså, at personen virkelig viste uh, interesse i mig ved at fortælle det til mig. Altså, der ville jeg virkelig sådan, wow, det der, det var en stor tillidserklæring, og du ser allerede en eller anden form for tryghed i mig. Uh, igen. Hvis det så, lad os så sige, at det er en person, jeg havde matchet med på en dating-app, der så skriver til mig i, i, altså i de to første beskeder, så kunne jeg måske godt føle, at det var meget overvældende at allerede skulle tage stilling til der. Øhm, men jeg synes, det er super fint, at hvis man mødes med personen første date og ser hinanden anden, at man lige kan i talesætte og fortælle øh, personen de her ting. Det synes jeg, det er super. Altså, der, der vil jeg også bare være virkelig sådan, wow, øh, kæmpe respekt. Men I, I føler ikke, at altså, I, I synes faktisk at det er en, en øh, god ting og en øh, fed ting egentlig, at få at vide på, øh, altså i starten er enten en velrelation eller en øh, date-relation, eller hvad ved jeg, men I, I føler ikke, at man skal gøre det. Altså, nej, man nej, er ikke sådan nej. forpligtet til altså, at øh, åbne omkring Altså du skylder jo ikke øh, den person, du tager på date med, noget som helst. Altså du skal jo gøre det. Øh, hvis du føler dig tryg i det, og at du ligesom føler det naturligt at fortælle det til personen. Fordi at, altså, hvis, hvis man nu føler, at man skal gøre det, så du kommet hjem fra det ind og været sygt ked af det, selvom du egentlig havde hygget dig. fordi øh. du så kommer hjem og tænker, shit man nu har jeg overdelt det, jeg ikke engang har lyst til at, at fortælle, men jeg føler nærmest, at der var et, altså et must til at skulle dele det. Men jeg tror, at som udgangspunkt, det vigtigste er at være ærlig igen. Altså, som jeg hele tiden siger, at være ærlig i alt, hvad man gør. Og mange mennesker, nu lever vi i 2021, så... Det at være psykisk syg, og det har været psykisk syg, det er ikke stigmatiseret på samme måde. Vi taler mere åbent om det. Øhm, og det, det er skal vi blive, meget det skal stigmatiseret. Vi, ja, ja, men det skal vi blive ved med. Altså, øhm, og altså, jeg tror bare, at i sidste ende handler det om, hvis det er, at man føler, at det er en vigtig del at øh, være åben omkring i fortællingen om, hvem man er som menneske, mm. for at få et andet menneske tættere på en, så, så skal man gøre det. Fordi vi må aldrig stoppe med, at lægge låg på fortælling om, hvem, hvem vi, vi hver især er. Nej, er fordi vi er bange for, at mennesker så lige pludselig vil gå, fordi lad os da vende koppen om og sige, at mennesker bliver tættere med en. Mm. Øhm, så det synes jeg... er altså Men hvis der også enig. er nogen, der skrider, når man fortæller ja, ja. det, så var det jo heller aldrig nogen som men et menneske, ja. der var skulle Og det er også okay, men jeg tror, at det, i fortælling om, hvem vi er, så er det også vigtigt at kunne være sårbar, når man får ny, nye bekendtskaber, og sige, prøv her, det det er her, sådan landet har været, og, øhm, Altså personligt, også personligt har jeg jo en veninde, der øh, har øh, hvad hedder det, forskellige diagnoser og har stået i præcis det her dilemma flere gange, hvor hun har været i tvivl om, hvorvidt hun skulle øh, fortælle det øh, til nogen på første date, og nogle gange er kommet til det og været vildt ked af det, fordi hun har følt, at folk ikke har kunne udvise sin forståelse, eller har været ligeglade, eller du ved. Altså det er jo, det er jo også vildt svært for mennesker, der ikke har kendskab til det, og vide, hvordan man reagerer. Er man bare sådan, okay, det er bare top-notch, det har jeg ingen problemer med, eller skal jeg stille vild mange spørgsmål, eller skal man bare være helt ligeglad, eller du ved. Og, og, og jeg tror, at jo mere vi talte om det, kommer vi også frem til det der med, at det nogle gange også, er, altså, man skal passe på, at man ikke lader ø, de psykiske lidelser definere, hvem man er, for det er helt klart en del af, hvem man er, men vil man komme med dem? Altså, er det dem, der kommer med en, når man er på date, for eksempel? Altså, er det det, sim, er det, det vigtigste, man skal fortælle nogen? Eller er der 100 andre ø, facetter af ens personlighed, som man kan bruge de, ø, de, de, de første par dates på at tale om, og så kan man måske på tredje date begynde at åbne op? Eller sådan. Altså, jeg tror virkelig, man skal vælge selv, hvor meget man også vil lade det definere en. Altså, jeg har jo også angst og haft en depression, og, og, og du ved sådan, øh, jeg, jeg føler heller ikke, at jeg sådan lægger ud med at sige, det er jo også noget mere light angst, ikke? Men mm. at sige øh, på, på, til Simon første gang, vi mødte hinanden, bare lige så du ved det, så har jeg angst. Fordi jeg ville alligevel også føle, at det var sådan, så ville det lige pludselig blive en meget stor, større del af min personlighed, end jeg vil have, at det var. Altså, så ville det være sådan åbenbart noget af det vigtigste for mig, at jeg skulle fortælle til Simon med det samme. Og det kom min veninder og jeg også frem til, at at hun, at, at, at ligesom gerne vil, måske, eller hun ligesom skulle vente lidt mere med at, at fortælle det for at se, hvordan det virkede for hende, om, om, om, altså, om det kunne definere hende mindre, og så bare at det kunne komme naturligt lidt senere hende i processen. Men det er jo, som du siger, Julian, altså, bare vigtigt, at man gør det, som føles øh, rart og, og bedst for en, når man skal fortælle, hvem man er som person i virkeligheden ikke. Eller man gerne vil fortælle sin historie om sig selv. Mm. Ja, og som du også siger, det er, altså, og samtidig også selvfølgelig efter men. Er det nu, at fortællingen om hvad, er en, en diagnose eller noget, skulle man måske se, hvordan kan man navigere den relation inden? Og så skal det også nok komme. Fordi det skal nok komme. Mm. Men det er bare svært. Også ja, fordi det... alle diagnoser er jo forskellige. Mm. Og, og noget, ligesom angst, kan, kan jo sagtens være fuldstændig neddæmpet, og slet ikke noget, der påvirker en i lang tid. Og så, hvad hedder det, hvis man har borderline eller bipolar, eller en, en aktiv depression, eller hvad ved jeg, så er det jo også igen sådan, så er det måske noget, man hellere vil fortælle om, fordi at det kan man være mere påvirket af, eller man spiser medicin, eller hvad ved jeg. Altså, så, der, så det er jo vildt svært at svare på. Men... Ja, jeg synes, at... at uh, nu kan jeg bare sige, hvad jeg selv uh, tænker, men, men sådan bare generelt i livet, så tænker jeg sådan, hvordan vil jeg gerne selv have det? Uh, og så prøver jeg sådan at navigere efter det, uh, og, og leve på den måde selv også. Så, så hvis jeg nu uh, er på date med en eller anden, og jeg tænker sådan... Hvordan, altså, jeg vil gerne lære den her person 100% at kende. Så jeg vil gerne lære alt om den her person. Øh, hvad, hvad, hvem de er. Hvordan, altså, du ved alt. Alt hvad der bare indbærer. Øh, hvis jeg gerne vil det selv øh, omkring den her person, så vil jeg også, øh, så vil jeg også sådan, øh, agere sådan på mig selv til den her person. Forstår du, hvad jeg mener? Nej. At, jeg at, at, så godt, hvad du at, mener. Jeg, at, at, ja. jeg, gerne vil, jeg vil gerne øh, vide alt om Julian, mm. øh, om, om han har, hvad han lider af, hvad, hvad, hvad hans fortid er, hvad, hvad, hvordan han er som person, bla bla bla, så åbner jeg også op selv omkring det til Julian. Ja. Hvis For nogen blotter, så, så kan, kan, starter der ring i vandet, så kan så, det, være så, det være nogle så andre. Det blotter, på, så det kommer an på, hvordan person har det. Hvis personen øh, gerne selv øh, vil have, at, at de fik at vide, hvis den anden person havde en masse ting, som, de, øh, som, som var en del af deres person, øh, så synes jeg også, at personen selv kan åbne op omkring de her ting, øh, øh, når, når de er klar til, ligesom, altså vice versa, hvis, når de klar, vil være klar til, ligesom at, mm. at få det videre fra den anden person, og at det ikke vil, at det ikke vil ændre ens øh, udtryk eller ens øh, opfattelse af den her person. Okay, så hvis vi skal opsummere igen, så er det øh, vigtigt at være øh, ærlig endnu en gang, og, øh, og, og, og ligesom øh, lægge kortene på bordet, og, øh, og så sådan stole på, at de mennesker, som man nu enten skal være venner med, eller gå på date med, eller hvad ved jeg, kan håndtere det, og ellers så øh, er det også øh, nogle mennesker, som, øh, altså, Måske, altså hvis, hvis man ikke vil gå på en øh, tredje date, fordi man har fået at vide, at nogen øh, har angst eller er bipolar, eller hvad ved jeg, ja, så, så man så er måske ikke heller det, ikke lide det. den fedeste person. Mm, eller nej, sådan. Nej, og Ej, så du... vil du jo også få slap ja, på et tidspunkt. Ja, ja, ja. Og, ja, ja. Og, og som du sagde, Sim, så. så synes jeg også, at det var vildt øh, en, en god pointe, det der med, at øh, det jo er rigtig nice at lægge kortene på bordet, fordi at vedkommende, man så skal være venner med eller gå på date med også kan tage det med i sine beregninger i forhold til, hvordan man opfører sig. Og det er også nemmere at være ærlig at sige, i dag kan jeg bare ikke gå på date, for jeg har det helt vildt dårligt. Ja. Æ, og, og så tror folk ikke, at det er en dårlig undskyldning. Så ved de, okay, men det mm. er et menneske, som godt kan få det rigtig dårligt. Og så synes jeg bare, at man ikke skylder nogen noget ud over det. Så hvad der føles bedst øh, for, for, for personen og, øh, og personens øh, psykiske ledelse, og det der altså sådan, skal, skal gøres, så det er 100% okay også så lade være med at fortælle en skid. Man skylder ikke øh, nogen at fortælle noget, man ikke har ja. lyst til at fortælle dem. Synes jeg, i hvert fald. Hørt. Okay. Så er der en her, der gerne vil høre, hvornår du kommer til Brøndby igen, Simon. Skal vi springe den over? Den springer vi hurtigt over. jeg kan bare svare, det kan jeg ikke svare på. Nå. No. Okay. okay. Øhm, Brygten for livet efter gymnasiet. Hvordan hanterede I det værd især? Det er jo lidt øh, sjovt med dig, Lasse, fordi du er den, der seneste også har øh, gået på øh, en øh, ungdomsuddannelse. Ja, det er fire år siden. Du er ja, næsten var... stadig i forsten for livet <laughs> efter gymnasiet. Jeg troede ja. faktisk stadig, gik at du gik på gymnasiet. Åh, vi har fået en staldopper. Jeg skal få studenterkørsel efter, vi er færdige Ja, <hældre> ja men, hvad hedder du? Nej, men, så jeg gerne med. Nej, jeg er gerne med. Tak, så vi hopper lige på Nej, jeg blev student for fire år siden, og jeg kunne huske, at lige da jeg fik kun på, der synes jeg, at det var det fedeste i hele verden, fordi at nu havde jeg ligesom klaret det, og jeg havde alle muligheder, og livet, det var bare det fedeste, og en kæmpe leg, og det er mega nemt, det hele. Øhm, så fik jeg et sabbatårs arbejde, og kom i gang med arbejde, og øh, så fandt jeg ud af, at nu skal jeg jo så tage stilling til, hvad jeg så skal. Mm. Og så begyndte tankemølleren, virkelig omkring, hvad jeg vil have ud af mit liv, og hvad jeg egentlig vil med mit liv. Og den er ikke stoppet siden. Og den er ikke stoppet Rumor siden, nu kører vi på fjerde år, og det fortsætter. Um, så altså, livet efter gymnasiet for, for, for mit vedkommende, det er, meget, meget, det er en tornado oven i mit hoved. Det er det godt nok. Yeah. Jeg håber snart, at finde ud af, hvad jeg gerne vil. Nu skal jeg, skal jeg til eksamen, nu går jeg på dansk på universitetet eller studerer dansk på universitetet og skal til eksamen nu her, og øh, ja, jeg kender kæmper ikke med, om jeg skal droppe ud eller ikke droppe ud. Men har du et råd til at håndtere noget af det her tankemøller? Ja, altså? det har jeg. Og det er, at det er ikke nogen skam at tage 3, 4, 5 eller 6 øh, sabbatårs, øh, altså øh, pauser fra øh, studier. Og vi, hvis du kommer i gang med at studere igen, fuck det. Altså seriøst, du skal ikke føle dig tvunget til at tage en uddannelse. Hvis du hellere. Hvis du kan se lykken i at eventuelt få et arbejde, som ikke kræver en uddannelse. Øh, nu arbejder jeg på, en, øh, på et slagteri, på en fabrik, hvor jeg tjente rigtig gode penge, og ikke skulle tage stilling til en skid. Jeg skulle møde op klokken 6 om morgenen, havde fri kl. 3 om eftermiddagen. Og når jeg sad fri, så havde jeg også fri fra mit arbejde af. Hvis du ser lykken i det, og har fri, når du er fri, arbejder når du på arbejde, ved du hvad, så gør du det. Altså, og det med, at nogen starter på studie øh, lige efter øh, gymnasiet, og synes, det er det fedeste, det er også fedt, men... Øh, hvis man ser på dem og tænker, kæft, hvor, hvor, hvor er det let for dem? De skal nok også ramme den der krise, du står i lige nu. Så du, du, der er ikke noget facit på, hvad der, der er rigtigt og facit. forkert at gøre, når, man, når man går ud? Og det, og det føler du er det bedste råd. Altså det der med at sige til sig selv, der er ikke noget rigtigt eller forkert. Jeg skal ikke være et sted på et bestemt tidspunkt. Jeg skal ikke opnå noget. Jeg skal bare finde noget, hvad der gør mig glad. Ja. Yeah den du ryster lidt på hovedet. Jamen, jamen nej, jeg, jeg kom sad bare og tænkte, gud, var jeg egentlig gammel, fordi det er jo næsten 30 år siden, jeg gik ud af øhm, Men så, jeg, jeg, altså, jeg festede jo bare, jeg var jo teenager og ung, altså, så, du ved, jeg havde ikke, Tineser, altså, der du ved, så du <laughs> så jeg også bliver jeg ja, som 13 <laughs> Ja. ja er altså, <laughs> øhm, jo rundt og jeg havde det griner med med og Jeg havde det bare, altså, det var bare, Jeg havde det lol, Så du ved, jeg tror bare sådan der igen. Ja, der er ikke noget facet. Øh, du, man, er, man er ung. Sådan yeah. men du noget der? <laughs> det eneste, jeg fortryder, er, at jeg læste to år på CBS, fordi jeg ikke vidste, hvad jeg gjorde, og fordi at jeg var et sted i mit liv også, hvor jeg, hvor jeg var rigtig rodløs og restløs. Og så valgte jeg bare at bruge SU og gøre noget, der jeg var i 21-22 år, og hvad det Altså, det fortryder jeg. Mm. Men jeg fortryder ikke som sådan, den måde, jeg navigerede i, den måde, jeg gik til ting på psykologisk, og den måde, jeg festede på og var ung på. Der er intet, der, jeg, fortryder. Øhm, jeg Jeg havde min ungdom, og det var før corona, så det var rigtig dejligt. Også fordi, jeg tror hvis du var for travlt, når du er færdig på gymnasiet, øh, så kommer du til at fortryde det. Og det du, gjorde jeg. Altså, jeg gik jo direkte fra, fra gym, så gik jeg til CBS, og så to år inden for min jeg, pensler, det, det, så det, det, det er derfor, sådan, det er godt for sådan en som dig, føler jeg, at kunne give råd, fordi så kan du sådan jamen, si, det var bare om du gjorde det på den rigtige måde, eller var det noget, du ville have ændret, hvis, nu når du det er blevet det ældre? Jeg tror... Der er ikke nogen rigtig måde, men jeg tror at den ikke rigtige måde er at føle, at man skal føle en måde, der er rigtig på. Mm. Yes, that's what I'm saying. Ja. <laughs> det vil jeg også sige. Ja. Enig. Men hvordan var det? Gik du direkte fra gym til, til uni, hvor vi mødte hinanden, eller havde du nogle femmer år? Du, tror, du var femmer -år. år. Eller også du lade du om det år? Ja, men havde du, du nogle år, hvor, hvor du sådan kan <laughs> rundt og rejste og fandt ud af? hvem du var, ja du er, ja jeg ja. forstår ja, også at og gøre det. Det er fordi du, du sagde femmerår så, ja. Er. Jeg brugte men min femmerår var, altså når jeg siger femmerår, så er det bare et tiende år. Ja, men det det er det ikke for mig. For mig når jeg siger et femmerår, ja, men når, det var når jeg tog til Valga, hvor jeg skulle have arbejdet og så indtil med at drikke og gå på klub og love. <laughs> Valga, ja. altså ja. Og så kom jeg hjem okay. og så skulle jeg lige finde ud af i mit sabbatår også, om man ville hvad jeg skulle og så blev det så en de to er på to år på CBS, okay. øhm, og så endte vi er med at møde en anden Altså, jeg droppede ud af forskellige uddannelser, og arbejdede, og øh, var ude at rejse, og hvad, altså, jeg havde næsten fire sabbatår, tror jeg, eller sådan noget. Jeg var glad for dem alle sammen. Jeg fortryder heller ikke, at jeg er gået på en uddannelse, og opdagede, at det ikke var noget for mig, og så øh, taget en anden uddannelse, og du ved, altså, jeg pendlede jo også til Odense, fordi mit snit ikke var noget. Altså, man kan ikke tælle på to hænder, hvor mange afvisninger, jeg fik på forskellige studier. Lad mig sige det sådan. Ja, det, der var ikke rigtig også, ja. nogen, der ville have mig. Ja. <laughs> det, ja. og, og det er jo skønt. Men, men jeg alligevel sidder jeg her den dag i dag, og er forholdsvis glad for min tilværelse og min karrierevej og den slags. Så jeg tror bare, at det vigtigste... Hvis jeg skulle sige noget til mig selv dengang, så var det, lad være at, at, at bekymre dig så meget og nyde hellere den frihed, som der er imellem gymnasiet og hvad der end ellers måtte komme. Fordi det er virkelig der, man kan samle nogle af de fedeste oplevelser. Fordi der bare er en, en, en masse tid, som man kan bruge, som man vil, inden at man igen, måske i hvert fald hvis man skal følge samfundets retningslinjer skal til at have et arbejde og tjene nogle penge og passe ind i nogle kasser og bokser. Ikke? Så altså mit bedste råd er... Øh, arbejde et eller andet lol-sted, fest ligesom julen, og tage ud og rejse, hvis man snart må det. Det, synes jeg, er noget af det bedste, mm. jeg nogensinde har gjort. Mm. Jeg vil gerne lige komme med en indskyld til, Og ja. det er selvfølgelig lidt svært for mig, ligesom, fordi jeg var i gang med min karriere allerede, inden jeg var færdig med gymnasiet. Øhm, men det eneste, jeg kan bare kan sige, det er at lade være at over, at, at din alder sådan, har, har, har noget at sige, sådan, tænk, altså, lad være at tænke over, at, at okay, nu er, jeg skal jeg være færdig med min uddannelse, inden jeg er 25, for ellers er jeg gammelagtig det, det er bare sådan et råd, jeg kan give sådan omkring, om så du bliver 30 år, øh, før du er færdig, så er du stadig ung. og så, altså, Fordi jeg kan selv huske, da jeg var 20 år, så tænker jeg, wow, når jeg bliver 30, så er jeg godt nok gammel, og så er jeg godt nok øh, allerede færdig med at være ung, så kan jeg ikke hygge mig mere. Og nu kan jeg bare sige, når jeg er 30, så føler jeg... Altså selvfølgelig er jeg mig stadig ung, og jeg føler mig stadig, øh, at jeg kunne også øh, være på en uddannelse nu, hvis det skulle være. Altså, forstår man mm. ret, at sådan, Ja, vi lever det, et liv, præcis. og, og er over et, ja. det der med, at du skal øh, nå alle de der ting, øh, inden du bliver en eller anden vis alder, mm. fordi ellers er man gammelagtig. Ja, fordi vi, det, vi, lever, netop et, præcis, vi lever netop et liv. Jeg fik uniuddannelsen rigtig sent med I, hvor jeg mødte Ida, og igen stod, Jeg var i min sluttyve år, og stod ja, også, hvor ja, det sådan, ja. at, at jeg er stadigvæk i en post tid, hvor jeg renner rundt og har arbejdet og nogle forskellige ting, der giver mig en masse øh, gennem livets vej, men på, på, på CV'et giver det mig ikke måske nogle kompetencer til, hvis jeg vil arbejde med marketing. Mm -hmm. Men så valgte jeg alligevel at gøre det, fordi at det var bare noget, jeg skulle. Ja, så så det vigtigste at altså, vente med at gå i gang med, hvad du end vil lave, indtil du virkelig finder ud af, det er det, du øh, oprigtigt gerne vil, det er det, du bliver glad af, og det er det, du føler for, øh, og ikke bare sådan stress ud endnu, fordi at du tænker, oh, uh, jeg, jeg skal nå en masse ting, inden jeg bliver gammel. Fordi der er masser over. Well said. Thank you. Godt det, det var klog. Det sidste, I kan få lov til at give, I, I kan give, os sige, to tips, eller et tips hver. Et tip hedder det et tip. så bare, uden at læse på. Der er en, der har skrevet, at uh, personen godt vil have tips til at overleve solstress. Og vi ved jo godt, hvad solstress er herinde alle fire. Ja. Ikke? Jeg kigger jo, på det. Jeg kigger på mig? Men det. Du være i tvivl om vi to har jeg Ellers har men solstress er jo, øh, det der der solstress. der der der der der der der der om sommeren, når solen kommer frem, hvor at, ø, de fleste ø, danskere er indoktrineret til, at så skal man ud og nyde det gode vejr. Og det er på ingen måde okay at ligge indenfor på sofaen, hvis der er høj sol og ø, 24 grader udenfor. Så skal du ud og sidde i en park og, ø, og, og holde dig, fordi du skal tisse, og der er ikke noget offentligt toilet i nærheden, og ø, have lidt hovedpine og drikke varm øl eller et eller andet. Og, og du må ikke ligge derinde, fordi så er du et dårligt menneske. Det er ligesom det, solstressen... Altså sådan det dækker over, og så tusind andre ting. Og øhm, jeg kan runde af. Så hvem vil starte med det? Jeg vil gerne starte. Ja. Øhm, jeg har, efter jeg læste din opdatering, efter vi to har talt sammen om solstress, så gik det op for mig, at jeg i mange år har haft solstress. Også da jeg var yngre. Stressen omkring, nu er det sommer. Jeg er træt efter arbejde. Jeg vil bare hjem, men alle er ude på bryggen og grille. Mm. Jeg skal ud og lave noget, og så må jeg se bort fra min krop, der er træt. Og jeg har ikke tænkt over det, indtil du... Og jeg taler om solstress, så du lægger det op, og hvor det er sådan, gud ja, jeg har sgu da haft solstress. Og det er ikke, fordi det har været inde og invalidere min sommer men nogle gange en mand aften har jeg haft lidt stress over, at jeg måske burde være et andet sted end at ligge på min sofa og se Desperate Housewives. Så er øhm, i det, og sige, det er okay, Julian, jeg ligger hjemme i min sofa, og så måske bare ville det. Det hjælper mig nogle gange at gøre. Ja. Yeah. Jamen enig. Jeg, øh, jeg blev også først bevidst om det sidste år, for jeg vidste ikke, at øh, det var det. Altså, det var ligesom den følelse, jeg har haft de sidste mange år, hvor, at, hvor jeg havde været sådan lidt øh, ked af det om sommeren, og synes det var uoverskueligt. Mm. Og ligesom, og, og jeg vidste ikke, hvad det, altså, hvorfor jeg var ked af det. Jeg, jeg synes bare, at nogle gange sommeren kunne godt være sådan lidt... Øh, altså, det var overanstrengende, fordi jeg så at man skulle ud og, øh, ud og lave alle mulige ting. Og jeg altså, gjorde det så sent som i tirsdags, hvor det var godt vejr øh, herovre i København så satte jeg mig bare ud på en bænk ude i vores have, fordi nu er det godt være, så kan jeg ikke ja, sidde indenfor... jeg sidde her som en træmand? Ja, ja, ja, ja jamen, jamen, så sad jeg der og blev ildrød. Øhm, og så sad jeg udenfor, og så var jeg sådan lidt, nu sidder der en halv time, nu kan jeg godt gå ind igen. Så altså... Det ja. lyder så stressende? Nej, okay. jamen, det er det jo også. Også fordi, jeg, altså, jeg, jeg nød det jo ikke engang. Det var ikke, fordi jeg sad og havde min bedste tid og hørte øh, fede summer tunes og øh, noget Men altså, ja, som Julian siger, vær i det, og ved du hvad, bare fordi der er 25 grader udenfor, så behøver du ikke. Øh, Altså, hvad udenfor i det, du, altså... Jamen, altså, jeg, jeg, jeg synes, det er ret svært, og jeg har ikke noget godt råd til det, fordi at, jeg kæmper så ikke selv med det, men altså... Du så spørger dig selv, hvis det regner udenfor, har du så lyst til at gå udenfor, men altså lærd man jo nok ikke. <laughs> Nej. Nej. Det er virkelig mærkeligt. Ja, ja, det, det er det mærkelige. Jeg vil vel ikke have nogen andre Jeg Det kæmper stadig væk. Fordi du gerne vil være tømmering, ingen øl, drik. Jeg, jeg, jeg lærte det nok om syv år når nøje på samme måde som jer. Når det regner, så er det jo der, det er rigtig så. rigtig okay at være. Inde. Ja. <laughs> ja. Nej, men jeg jeg synes selv, det er svært. Jeg gjorde det også til tirsdag. Jeg ved det ikke. Ja, det lyder også som et mærkeligt råd, men sådan, altså, fuck, hvad alle andre tænker, og fuck, hvad alle andre øh, synes. Øh, gør det, du har lyst til, og, og hvis, det det, hvis det er det, du har lyst til, så, så bliv inden for her. der. og der er ikke noget forkert ved det. Øh, man skal jo gøre det, man bliver glad af, og det, man har føler for. Øh, så, og det, det lyder selvfølgelig som et meget, meget kliché øh, Det er din livsfilosofi generelt. Men, men, og det er også derfor, der er sådan mange ting, hvor, hvor jeg er sådan... Det er nemt for mig at sige, fordi jeg har det sådan, og jeg ved selvfølgelig godt, at, at, at alle ikke har det sådan, men, men, men sådan er jeg virkelig, at sådan, jeg er ligeglad, hvad, hvad, hvad I tænker, om jeg ligger indenfor, og det er 30 grader for, hvis det er det, jeg har lyst til at sidde og game. Øhm, så, så er det det, jeg gør. Så, game, ga and så gaming, you will. Ja, præcis. Og, og, og, og så er der ikke noget, der sådan kan røre mig... Øh, okay, og, og, og hvis mine venner skriver eikommende ud, så er altså det sådan, hvis jeg ikke har lyst, så gør jeg det ikke. Øh, så det er sådan det er mit bedste råd, at, at, at gøre det, du har lyst til, og lade være med at stresse over, øh, hvad dine venner siger, eller lade være med at føle dig presset til en masse ting. Hvis du ikke har lyst til det, så... Så skal du ikke gøre det. Så skal det. du ikke gøre det. <laughs> Nej. Jeg tror, hvis jeg lige skulle, skulle komme med, med, med et råd, så er det jo det der med at tænke over, at der er rigtig mange andre mennesker, der har det på samme måde. Da jeg lavede den Instagram-story i sin tid for over et år siden nu, der ligesom handlede om solstress, så var der jo simpelthen over 400 mennesker, der skrev ind, hvad, hvad der indikeret deres solstress. Og det kan også være sådan noget som økonomi, at man er flår over, at nu er det snart sommer, jeg har ikke penge til at være ude og spise med alle mine venner hver dag og drikke drinks og, og den slags, eller folk, der øh, bliver øh, ked af det over deres kroppe, fordi at der lige pludselig kommer en hel masse øh, triggers frem med bikinikroppen, og du skal være klar, og du skal træne, og man skal se sådan her ud, hvis man skal på stranden, og du ved altså, så, så der er der jo vildt mange facetter i den her solstress, andet end bare det der med og skammes over at ligge på sofaen, når solen skinner. Og jeg, jeg, jeg tror igen, at det hele bunder i, i, i, i samfundets øh, fortællinger om, hvordan man skal være. Og, og vi er tilbage til den der med. Det er jo også lidt det, I alle sammen har sagt. Man skal gå ind i sig selv og finde ud af, hvilke behov har jeg? Har jeg øh, et behov for at tage og spise med mine venner, selvom jeg ikke har penge til det, så, så skal man sgu bare være ærlig. Og så må man sige til sine venner, hey, jeg vil vildt gerne være sammen med jer udenfor i dag, men jeg har ikke nogen penge. Kan vi ikke gøre noget, der er billigere? Så er jeg sikker på, at øh, vennerne siger, Ved du være? det vil vi så gerne, så køber vi bare en shirama eller en pizza eller noget andet. Sætter os i en park i stedet for at tage på restaurant. Altså, så, så den der angst skal man ligesom over, og så bryde tabuet omkring, øh, om man føler sig usikker øh, i sin krop, eller om man føler sig usikker i sin økonomi, eller noget helt åttende øh, i det her. Så vær ærlig, og så bare husk, at alle andre mennesker kan have det på fuldstændig samme måde. Så man, det er ikke noget, der, man er alene om, og man bare skal tale højt om, vil jeg i hvert fald sige. Og jeg kender det bare så godt, rigtig mange af de her ting i hvert fald. Nå, men drenge... Det har været øh, dejligt at have med i dag. Nu skal vi altså slutte. Ja. Og mange tak, fordi at I vil have, øh, have mig med. Øhm, det og er selvfølgelig. en at være gæst. Selvfølgelig, Skat. Det er hyggeligt, og det er også hyggeligt at have dig med, Sim. Ja. Jamen, du taler tak. bare rigtig ja. meget. Okay. Du taler mere end mig. Det er derfor, at vi kigger over <laughs> nogle gange. Ja, og så sådan, har, tænker, har I lagt mærke til det? Simon du, han taler i længere ja, tid mig. You, ja. uh, you are slow uh, to the point. It gets not very men, fast. Men du har en dejlig, <laughs> blød, behagelig stemme, så det gør jeg godt. Og du har sagt nogle rigtig gode ting, synes jeg. Så. Ja, så jeg må, kan må det bare. var godt at have uh, dig med. må godt lave en lydbog til mig. DM er mig hvis uh, der skal være et uh, Det skal job til mig i fremtiden, fordi... Jeg kan godt lide at lave radio. Ja. Måske lave det der MSR, eller hvad det hedder. Hvad er det? Oh, hvor der, hvor du skal sådan, spise ting. Hvor man spiser og snakker yeah. langsomt. Og sådan, eller bare... vi kunne lave noget murbak, måske. Det er også, hvor man sidder og spiser. Og så, også ja. to, og så kunne vi tale uh, fodboldspørgsmål. Ja. Uh, måske. Watch out for future podcast. Yes. Med Julian. Nå, vi, øh, vi ses. <laughs> <laughs> det vi. Vi ses.